6. fejezet Lilliput lakói, törvényeik, lokásanyik. ott tanítják gyerekeiket, hogyan él szerző ebben az országban. Szerző tisztára mossa egy magasrangú hölgy hírnevét. Áskálódások és civakodások. Oly megszokott mindez az udvaroknál, hogy nem időzök tovább amaz ármányok vázolása mellett, melyekkel irigyeim a király még mindig haragos szívét ellenem ingerelték. Más tárgyra térek. A liliputi ember hat hüvelyknél valamivel kisebb. Az állatok és növények aránya pontosan megfelele nagyságnak. A legnagyobb ló vagy ökör például négy hüvelyk magas, a juh másfél hüvelyk. A ludak akkorák, mint egy verébb fióka és így lefelé, a legparányi lényekig, melyeket szabad szemmel alig tudtam észrevenni. Ezeket csak a liliputiak láthatják, akiknek látása rendkívül éles, Igen, tisztán látnak, csak persze csekély távolságra. Egyszer nagyon mulattam egy szakácson, aki holmi pacsirtát rántott ki. Az egész nem volt akkora, mint egy szúnyog. Máskor meg egy fiatal lányt ügyeltem, aki láthatatlan tűbe láthatatlan sejmet fűzött. Legmagasabb fájik hét láb magasak, a királyi Parkba láttam néhányat, melynek tetejét éppen hogy elértem. Így aránylanak más növények. Az olvasó képzeletére bízom a többit. A Liliputiak műveltségéről itt csak futtába szólhatok. Éppen, hogy írásukat kell felemlítenem. Nem balról jobbra írnak, mint az európai népek, nem is jobbról balra, mint az arabok és zsidók, nem is lefelé, mint a kínaiak, hanem keresztbe. A papír egyik sarkából a másik felé. E fajta írást eddig Angolországba tapasztaltam, csak ahol hölgyeink alkalmazzák, mikor leveleznek. Halottaikat fejjel lefelé temetik el. Azt hiszik ugyanis, hogy tízezer hónap múlva mindenki feltámad, és hogy abba az időbe a föld, amit laposnak képzelnek, felfelé lesz fordulva. Így ezután a feltámadást talpra állítja az egész lilliputot. Magok között a tanult emberek már régen felismerték a e tarthatatlanságát, de a nép tartja magát hozzá, és a gyakorlat ma sem egyéb. Van néhány igen sajátos törvény és szokás a császárságba, melyeket, ha nem volnának szeretett hazánk törvényeivel éppenséggel ellentétbe, még magyarázni és mentegetni is tudnék. Hozzátéve, milyen kívánatosnak tartanám, hogy a e törvényeket végre is hajtsák. Az első ilyen törvény a besugókra vonatkozik. Az állam ellen elkövetett bűnöket itt igen szigorúan büntetik, de ha a megvádolt személy ártatlanságát nyilvánvalóan bebizonyítja, a vádlót szégyen teljes halálbüntetés éri, azonnal. Az ártatlan vádlottat pedig négyszeresen kárpótolják. Először vesztett idejéért, másodszor a veszélyét, amit kiállt, harmadszor a börtönért, amit elszenvedett, és negyedszer amak költségekért, melyeket védelmére kiadott. Ezen kívül a császár nyilvános módon kegyeibe fogadja őt, és ártatlanságát az egész városba falragazók hirdetik. A csalást nagyobb bűnnek tekintik, mint a lopást, többnyire halállal büntetik. Úgy okoskodnak, hogy éberséggel és vigyázattal, és nagyon kevés értelemmel meg tudjuk óvni javainkat a tolvajoktól, de a csaló ellen semmi sem védi a becsületes embert. Másrészt a vétel és eladás örökös forgalma hiteltéte lesz fel. Itt nem lehet büntetni a csalást. A becsületes kereskedő mindig pórulják, a svihág meggazdagszik. Emlékszem, egyszer jelen voltam egy tárgyaláson. A bűnös gazdáját károsította meg, nagy összeggel, amit rábíztak, és amivel megszökött. Én ő felségének odavetőleg megjegyeztem, hogy hiszen ez csak bizalommal való visszaélés. De ő azt mondta, kegyetlenségból a legsúlyosabb minősítést alkalmazni a bűnös ellen. Mire meglepve és zavartan csak annyit tudtam mondani. Minden nemzetnek más a szokása, s bevallom, igelre steltem magam. Mi az uralkodás tengejének a büntetést és jutalmazást tekintjük. De még nem láttam egy nemzetnél se, hogy ez elvet keresztül vitték volna, Liliputot kivéve. Aki bizonyságát tudja adni, hogy 73 hónapon keresztül az ország törvényeit szigorúan betartotta, bizonyos előjogokat élvez életviszonyainak és képességeinek arányába. Egy erre szolgáló alapból megfelelő pénzösszeget is kap. Felveszi a Snell Palm, azaz törvényes címet és jelleget, amit nevéhez kapcsolna, de a cím nem örökölhető. Nagyon csodálkoztak, amikor elmondtam, hogy a mi törvényeink betartására büntetésekkel kényszerítik az embereket, ellenben betartásukat nem jutalmazzák. Bírósági épületeikben az igazságot épp ezért szemmel ábrázolják a lilliputúja. Kettő elől, kettő hátul, fenn is, két oldalt is egy-egy, jelezve, hogy az igazság körültekintő. Jobb kezében nyitott aranyzacskó, bal kezében hüvelyes kard jelezni, hogy inkább szeretne jutalmazni, mit büntetni. Hivatalok betöltésénél inkább jó erkölcsre, mint képességekre tekintenek. Úgy okoskodnak, hogy közepes emberi értelm nagyon elégséges valamely hivatal betöltésére, ha már az embereknek kormányzásra van szükségük. A nyilvános ügyek intézése nem lehet valami mélységes rejtély, amit csak nehány kiválasztott lángész foghat fel, hiszen ilyen alig három születik egy emberöltó alatt. Ellenben felteszik, hogy igazság, méltányosság, türelem. Ezek olyan erények, melyek minden embernek hatalmába vannak. Jó akarattal és gyakorlattal ezek az erények bárkit képesíthetnek állami szolgálatra, kivéve ha különös tanulmányok kellenek hozzá. Szerintük erkölcsi tisztaságot sohasem pótolhat a szellem élessége vagy emelkedettsége, mert sohasem lehet oly veszélyes az a hivatalnok, aki értelmiségi hiányból valami hibát követel, mint az, aki ügyes és ravaszeszével ezt a hibát takargatni, rendezni, sokszorozni, szépíteni tudja. Hasonlóképpen nem kaphat hivatalt az sem, aki nem hisz az isteni gondviselésben. A liliputiak úgy okoskodnak, hogy az ilyen ember saját magát tekinti a gondviselésnek, szolgálatába hajtja a többieket. A császár nem alkalmazhat olyas valakit, aki az ő tekintéjét tagadja. Én a törvények felsorolása alkalmával mindig az eredeti intézményeket idéztem, de az ember természettől fogva romlásra hajlik és megrontja törvényeit. Ha az olvasó emlékezett rá, hogy beszéltem a kötét táncolásról, bot fölött átugrásról, bot alatt elbúvásról, amivel Liliputba magas állásokat érnek el, emlékezzék arra is, hogy ezt a szokást a császár nagyatja hozta be, és jelenlegi fejlettségét a pártoskodás földjéből szitta. A hálátlanságnálok főben járó bűn. Úgy okoskodnak aki rosszul fizeti meg a jót, szükségképpen ellensége az egész emberiségnek, minden más embernek, akik részéről nem részesült semmi jóba. Ezért nem célszerű, hogy tovább éljen. Szülők, gyermekek egymás iránti kötelezettségeikről ismerőben másképp vélekednek, mint mi. A férfi és nő viszonyát, mondják ők, épp úgy a természet határozza meg, mint az állatvilágban. A férfi és nő az ösztön sugallatára szeretkezik. A gyermekek iránt érzett gyöngétség is ugyanilyen okokra vezethető vissza. Épp ezért természetellenes és ostoba dolog, hogy a gyermek hálás legyen apja iránt, amiért az nemzette őt, vagy anyjával szemben kötelességei legyenek, amiért az világra hozta. Hiszen az emberi élet nyomorúságát tekintve ez magában nem jó tétemény, nem is indult annak. A szülők egészen mással voltak elfoglalva szeretkezés közben. Eszükbe sem jutott, hogy ők most jó gyakorolnak. Innen magyarázható az is, hogy a liliputiak sohasem bízzák szülőkre a gyereknevelést, vagy csak a legutolsó esetben. Minden városban nyilvános csecsemő érlelők vannak, ahová a szülők tartoznak mindennemű gyermekeiket elküldeni, ahol felnevelik őket 20. hónapjukig. Felteszik, hogy ebben a korban már hajlítható a gyermek. Innen iskolákba kerülnek, nemek és pályák szerint ügyes tanárok készítik elő a gyermekeket hajlamaiknak, képességeiknek, lehetőségeiknek megfelelően. Az arisztokraták gyermekeit tudósok és komoly professzorok nevelik. A gyermekek ruházata, táplálkozása egészen egyszerű. A becsület, bátorság, szerénység, alázatosság, hazaszeretet és vallásosság jegyében nevelkednek. Mindig el vannak foglalva, keveset alusznak, két órát szórakoznak és sok testgyakorlatot végeznek. Négy éves korig öltöztetik őket. Innen kezdve maguk öltözködnek, és a cserédek csak a legszükségesebb szolgálatokat végzik. Szolgálókkal nem szabad érintkezni ők. Együtt mulatnak, együtt járnak, mindig a tanár vagy segédje kíséretében. Ezzel óvják a gyerekeket minden a fenyegető bolondság és gonosság ellen, mely a fejletlen lelket könnyen megrontja. A szülők évenként kétszer tekinthetik meg gyermeküket egy órára, Megcsókolhatják a gyermeket kétszer, mikor jönnek és mikor távoznak, de a jelenlévő tanár őrködik, nehogy sukdolódzanak, kényeztessék a gyermeket, ajándékot, édességet adjanak át. A neveléshez szükséges összeget, amennyiben a szülők nem szolgáltatják be rendesen, levonják a császári tisztek fizetéséből. Kereskedők, kézművesek, polgárok gyermekeiket körülményeik arányában, de ugyanígy nevelik kiskereskedők gyerekei 11 éves korukba tanonciskolába kerülnek, mások 15 éves korukig tanulnak. A három utolsó évben fokozatosan csökken az elfoglaltság. Előkelő intézeteikben éppen úgy nevelik a lányokat, mint a fiúkat, csak hogy itt női cselédek veszik körül a gyerekeket, mindig a tanár felügyelete alatt, 5 éves koruktól fogva maguk öltözködnek. Nyilvánosan háromszor megkorbácsolják az olyan cselédet, aki bolondos vagy rémes meséket mond a gyerekeknek. Aki erkölcstelent, egyévi börtön kap és számúzik az ország elhagyott vidékeire. A fiatal hölgy nem cifrálkodik. Művelt és értelmes, mint a férfiak. Úgy nevelik őt, hogy mint feleség kellemes, értelmes életpárja legyen a férfinak. Mikor a leány házasodhatik, náluk 12 évvel érettek a nők, szüleikhez haza kerülnek. Rendesen könnyezve is búsan hagyják el az intézetet. Polgári lánynevelőkben mindenféle foglalkozásra, munkára okítják a gyermekeket. A tanuló lányokat 7 éves korukba üzletbe adják, mások 11 évig ott maradnak. Minden szülő tartozik jövedelme arányába hozzájárulni gyermeke neveltetéséhez. A módosabbak bizonyos összeget kelletétbe helyezzenek, amit az állam okos és méltányos gazdasággal kezel, hogy átadja a gyermeknek, mire az felnő. A parasztok és földművesek gyermekei otthon maradnak, ezek a földet művelik, nem kell tanulniok. Az öregeket és munkaképteleneket azonban kórházba viszik. Náluk a koldulás ismeretlen fogalom. Talán érdekelni fogja az olvasót, hogyan éltem én Liliputba kilenc hónapot és tizenhárom napot. Némi műszaki hajlamai lévén, meg a szükség is kényszerített rá, csináltam magamnak egy elég kellemes asztalt meg széket, a park legnagyobb fáiból. Kétszáz varónő készítette ingemet és ágyneműmet, amilyen durva és vastag anyagból csak lehetett, de még így is négyrét kellett összehajtani, hogy a mi gyógysunkhoz hasonló vásznat kapjak. A varrónők úgy vették rólam a méretet, hogy lefektettek a földre. Egyik nyakamra állt, a másik a hasamra. Hosszú kötelet feszítettek ki, melynek hosszát egy harmadik mértele. Aztán megmérték a mutató nagyságát, és kijelentették, hogy kész a mérték. A többit a matematikusok végzik, akik tudják, hogy az emberi test milyen arányokban függ össze. Két hüvelykúj az egy csukló, két csukló az egy nyak, két nyak az egy deré. Ruhámat ugyanilyen módon készítette háromszáz szabó, csak a mértéket vették másképp. Letérdeltem, és ők létrát támasztottak a nyakamhoz. Az egyik felmászott erre a létrám, ólompliumot bocsátott le a földig. Ennek jelentette a kabátomat. Derekamat, karjaimat magam mértem le. Mikor aztán elkészült, az én házamba készítették, csak itt volt elegendő hely. Olyan formája volt, mint valami összerakott szőnyegnek. Élelmemről 300 szakács gondoskodott. Házam körül kényelmes kis kunyhókat építettek, itt éltek családostul. Ebédkor húz kiszolgáló pincért tenyeremre tettem, és felraktam az asztalra. Száz pincér lent várakozott az asztal alatt húsos tálakkal, tálcákkal, itallal. Szellemes módszerünk volt mindezt köteleken húzni fel, mint ahogy a vödröt rántjuk fel a kútból. Egy-egy tál étel, egy-egy harapást jelentett. Egy vödör, bor vagy másittal egy kortyantásra elég. A mi űrű húsunk jobb, de a marha kiváló. Egyszer kaptam egy a marha combot, hogy hármat is haraptam bele, de az ilyen ritkaság. Szolgáim állandóan csodálkoztak azon, hogy eszek meg minden csontostól, ahogy náluk a pacsírta combot eszik. A libát és pulykát egyszerre kaptam be, be kell vallanom ízesebb, mint a miénk. Kisebb szárnyasokból húszat-harmincat szúrtam fel villámra egyszerre. Egy napon ő felsége a béli fejezte ki, hogy boldog lenne, így szokta mondani, ha egész családjával egyszer szívesen látnám ebédre. Pontosan jelentek meg, és én karszékekbe helyeztem el az egész családot asztalomon. A kíséret sorai közt ott volt Flim napkincstárnak is. Gyakran láttam, hogy alattomos és savanykás tekintettel néz rám, de úgy tettem, mintha nem venném észre, és annyit tettem, amennyi csak belém fért, az udvar mulattatására. Vannak okaim feltenni, hogy ez a látogatás flimnapnak jó alkalmat adott ellenem való munkára. Mindig titkos ellenségem volt, bár külsőleg a legmesszebb menő udvariassággal bánt velem de a császárnak a kincstár csökkenéséről beszélt, és hogy nagyobb kölcsönt kell felvenni, hogy az állampapírok egyre esnek, hogy már eddig másfél millió kerültem, ez a legnagyobb aranypénzük, akkora, mint egy halpikely, és hogy egészben pénzügyileg legjobban tenni ő felsége, ha az első kínálkozó alkalmat felhasználva elbocsájtana. Ezen a helyen kell elég tételt szolgáltatnom egy kitűnő és magasrangú hölgynek, aki ártatlanul szenvedett miattam. A kincstárnoknak egy napon az a képtelen ötlete jött, hogy féltékenykedjék a feleségére. Gonosz nyelvek súgták neki, hogy a kegyelmes asszony heves vonzalmat érez irányomba. Tartotta magát az udvarnál az a botrányos pletyka, hogy egyszer egyedül meglátogatott a lakásomon. Ünnepélyesen kijelentettem, hogy ez rossz rágalom. Annyi igaz, hogy a kegyelmes asszony gyakran tüntetett ki barátságának jelleivel. Sokszor meg is látogatott, de mindig legalább negyed magával. Nővérei vagy kislánya kísérte többnyire, de ez nem volt szokatlan udvari hölgyek részéről. Szolgáimra is hivatkozhatom, láttak-e valaha kocsit megállani a kapu előtt, melynek gazdáját nem ismerték volna. Szokás szerint, ha a szolga jelezte, hogy látogató érkezett, azonnal az ajtóhoz kúztam. Udvariasan kezembe vettem a kocsit lovastól, ha hatlóval jöttek, a kocsis rendesen négyet lekapcsolt és letettem az asztalra, melynek baleseteket elkerülendő kis farácsa volt három oldalon. Sokszor négy kocsi is volt az asztalomon, tele vendégeimmel, míg én székemen ültem az asztal mellett. Ilyenkor, mikor az egyik vendégemmel beszélgettem, a többi kocsi szépen áthajtott az asztal túlsó felére. Sok kedves délután töltöttem ilyen látogatások fogadásával, de felszólítom a kincstárnokot és besugóit, igenis megnevezem őket hadszédjeik magukat. Krusklit és dunrót bizonyítsák be, hallgassák ki szolgáim. jött -e hozzám valaki inkognitó? Kivéve Redre az államtitkárt, akit ő felsége küldött, és akinek látogatásáról már beszéltem. Nem foglalkoznék így behatóan a kérdéssel, hanem egy magasrangú hölgy jó hírnevéről volna szó, nem is beszélve az enyémről. Mert hiszen akkor már Nardaki méldóságom volt, ami még a kincstárnokot sem illeti meg, Mindenki tudta, hogy ő csak glumglum. -glum. Ez egy fokkal alacsonyabb rang. Szóval ezek a rágalmak idézték elő, mint ahogy egy véletlen melyet nem illik elmondani, meggyőzött róla, hogy egy ideig a kincstárnak rosszul bánta feleségével, és velem nagyon hidegen. Később ugyan megtudta a valóságot, és kibékültek. Én azonban minden bizalmát elveszítettem. Ő felségére, aki bizalmasainak szavára szívesen hajlott, csak természetes, hogy átragadt a gyanú és rossz indulat.